për më emra e më pas të gjitha falënderimet lavdëta të më absolute e më të plota janë vetëm për Zotin ton Allahun subhanahu wa taala krijuesin e botrave Zotin e gjithësisë ndërsa përshëndetjet salavatet e mira të Zotit xelaluhu të grumbulluara të tubuara mbi njeriu më të mirë mësuesin e njerëzimit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam Pastajnë bi shokë të ti, besnik, bi, bi familjen e ti të ndërshme, bi gratë të ti, të pasë tërtat dhe të gjithë besimtarët të cilët e ndjekin rrugën e Muhamedit sallallahu aleyhi sallem e të mira dheri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar, të branishëm të ndëruar gjëmatli, për të ndojmë disa qaste për para khutbës e gjumas që që fletojmë nga fjallë të zotit, fjallë të pengamberit tonë sallallahu aleyhi sallem, Në mënyrë që ta shtojmë furnizimin ton për ditën e llogarisë për Allahut te Bareke O Teala. Do të vazhdojmë me tematikën ton mbi lidhjen në mes disa prej pjesëve të moralit, disa prej pjesëve të tërbijes dhe edukatës, të cilat në një formë apo tjetër janë pjesë përbërëse të kyçe e ruajtje së imanit dhe ruajtje së besimit në Zotin të bareke vë të ala dhe morale Zotin ju në gjellë gjelalu hu ka boh shumë edukata ka boh shumë adaj ka than venga mberi sallallahu aleyhi sallam vë inne kele ala khullukin adhim ka than tjo i dërguar i e në një vërtit të plot në një vërtit të konsideru e shumë në vijen më të lartë të mundshme të cilën ka mundësi më arrit një riu dhe kjo nën kuptonë si kanë thonë djetarët dhe muslimanët të cilët e kanë studiu këtë qështje kanë thonë Zotë Ion Gjelle Gjelle Luhu e ka përmen këtu një vërtit në ajetin ku e ka lafdru për nga mberin sënë Allahu A.S. por se ka për qëllim shumë vërtite por se përmenjë e njëshit ka rëshi shumëve i bjën se gjdo virtit dhe gjdo pjesë të virtitit e siden ti e gëzon e ke e sikur me e pas një të plot dhe kështu të gjitha grumbullohën dhe të përbojnë tije si personalitet shumë i plotësuar dhe e bojnë pengamberin e fundit Muhammedin sallallahu aleyhi sallem ndërsa neve si njerës të thjesht musliman të thjesht s'kemi mundësi me arrit gradën e Muhammedin sallallahu aleyhi sallem por se duhet të ërvatemi të përpichemi që të plëcojmë sa më shumë nga morali dhe edukata me të cilën e zbukurojmë vetë vetën në këtë botë, por se edhe erujmë kapitalin shumë të rëndësishëm i cili është imani dhe islamin. Përmendëm në ligjeratët e kaluara se islamin nuk ndanë mes shumë moraleve dhe imani. Sikur për shembol, rejna. Andoj për nga meri sallallahu aleyhi sallem thaë, se a i cili rren ka cilësitë munafikut e munafiku ka defekt dhe ves në imanin e ti pasaj dha për nga mberi sallallahu alaihe sallem a i cili e besën dhe nuk e mban ka cilësitë munafikut pasaj dha për nga mberi sallallahu alaihe sallem ati të cilët i lijet amanet diqka dhe nuk e mban amanetit a i ka cilësitë munafikut Pasa i tha për nga mberi sallallahu aleyhi sallem A i cili, kur flet me dikan Dhe në bisejt e sipër Ngritet nivelli në diskutim dhe polemizim Pra nuk mirën vesh për një qështje Ky thot kështu dhe tjetëri thot ndryshe Nëse njani prej tyre Qaroditet, del nga kontrola Sëneman vetën, karshi Mos pajtimit me tjetërin I dhe khasë me fejar Tha për nga mberi sallallahu aleyhi sallem Nëse ai kur të fillon të më me bisedu me dikan, del prej kontrole, prishët e hum stabilitetin, ta kjo është cilësia munafikut. Dorsa neve nëse i shikojmë këtë cilësi, kanë të bojnë me moralin, kanë të bojnë me edukatën, të cilën i porket një në njeriu që ti ket në çenin e tij. Neve do të flasim për çdo njërën prej tyre veç e veç, për rënën si vesë dhe si pa edukat dhe pa moral. Do të flasmi për mos mbajtjën e amanetit, do të flasmi për dhanjën e besës, pa e mendu mirë, pa e mendu për gjithësine madhe që e ka besa, dhe do të flasmi gjithashtu për daljen nga kontrola dhe humbjen e stabilitetit, kur jemi në mos marveshje medikan, apo nuk kemi përputhje të mendimeve. Por se, të të të ishtim për më vonë, Nërsa sot të flasim për një turp, për një moral tjetër i cili është turpi. Një moral të cilin zotë i unë gjellë gjellë luhu e ka stolis me ta pengamberin tonë sallallahu aleyhu sallem dhe i ka stolis të gjithë pengamberet. Madje dhe vetë zotë i unë të bare kjo vë tjala është qilësun nga ana pengamberin sallallahu aleyhu sallem me cilësine e turpit. Ka thonë pengamberin sallallahu aleyhu sallem inë Allah e haji jun ka thonë pëngamberi jonë sallallahu aleyhi sallem vërtet zoti jonë është i turpë shëmë por jo si turpi njëriju që i skuqët ftyra e i humbët kontrol i gjakut e kështë u mërat apo i zolimi, jo po si përket zotit e bare kjo vëtë e ala dhe mësë mirët e ka shpigu pëngamberi sallallahu aleyhi sallem tha dhe turpi zotit është Që kur i ngrit njëri ju duart Robi i ngrit duart ka zotive të bare kjove të ara Dhe i lip diç ka zotit Tha Allahu Gjelluara tërprohët që Most i të përgjigjet Dhe na e besoj në që shkaton bë nga meri sallallahu aleyhi ve sellem Se kur dikush i lutët Allahut Allahut i vjen tërp me akthije sifra 0 Allahu Gjellu nuk i këthen duart e kur kujt 0 Madhja së të qafirit. Allahu gjellovara të cilësie ka i turpshëm. Nuk i akëthen durët asë qafirit. Edhe nësaj është qafirë, nëse bjenë nëzorë, e e lutë Allahun, Allah i përgjigjënë. <coughs> Sa për nga mberi sënë Allahu a.s. Në hadith se njëri ju duhet t'i ruhet njëri ju duhet t'i ruhet zulumit nga se zoti jo në gjele gjeleluhu hakmirët për lutjen e qafirit të cilit jo është bëhë zulum Nëse njëri ju i është bëzullon, pa drejtsi, i është mërë haki, pa drejtsisht. Atëherë nësa i qënë durt kazoti, por nuk është musliman, por një njeri, kush do qohë, i qënë durt kazoti dhe i thot, më, kash, më kanë mërë hakin. Tha për nga më beri, sallallahu alaihu sallam, mes lutjes ti dhe Allahut s'ka perde. I jopëse, është kafir i jopë se është kytjetëri musliman jo po përshkak se është bo zulum e Allahot Allah e hakmirët ndaj zulum qarit pastaj në ahiret ndryshojnë meselë por se në këtë bot kështu funksionon kjo meselë andaj fillem ishtë ta kuptojmë se Zotë Jongele Gjelal u e ka cilësine e turpit e dyta e dyta Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka cin shumë i turpshëm. Kur e kan cilçu turpin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sahabët nuk kanë gjetë për shkrim më të mirë sesa më për ngjasuajë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me turpin e grujës së rë, vajzës së rë e cila futet në natën e vëndrisë. Sahabët kur e kanë janë pyetë Si ishte për nga mberi se se më në tërpë, thanë, a e dini se si është gruaja beqare, kur hinë natën e dëndrisë, krejt e dinë. Një është e mdojë e dinë, se si është beqaresha, beqaresha e tërpshme, e cilën nuk ka po punë të liga, pa e ka rujtë vetë vetën, ajo natën e dëndrisë shumë e tërpshme. Gëse ka i me një, me një proces të rritë, jetës e vetë. Kanë thanë sahabët gjithë momë për nga mberi se zellem ishte i turpëshëm si në momentin qka është nusja e re shumë i turpëshëm shumë i turpëshëm për nga mberi alai i salatu sëlam deri sa atështë turpi ka orë për nga mberi se zellem asë një qështje që allohu nuk ja kanë dalu e dikush i ka thonë bjema a i nuk i ka thonë jo gjdë kush që i ka thonë nja rasullallah bjema shta medhe Ja Rasulullah po mduhet që kjo, mëre Ja Rasulullah apo vjen me mu që tu, hajde Deri sa, dhe sa i Bukhari Ka arse për nga mberin së dhe sellem Kër e ka kap një vajzë e vogël e re Një qike vogël E ka kap për dore Dhe i ka thonë, ja Rasulullah hajde luj me muë E ka kap për dore E ka shëtit rëzë gjamiës dhe medinës Për nga mberin së dhe sellem Nuk ja ka shlu dore, ndërsa ja ka shlua jo Vajzë e vogël kët kënga nga nga turpi i madh i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj Allahu jelle wale ashtë turpshëm. Ai ka furnizuar pejgamberin vetë me turp dhe ka qenë shumë i turpshëm. Dhe sahabët gjithashtë gjithashtu kanë qenë shumë të turpshëm. Pra më të turpshmë, i cili është duk me dozë të madhe të turpit, ka qenë sahabiu i njohur shoku i tretë në radhë i pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, dhe ai është Othmani radhiyallahu an. Derisa e ka thujt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ky është i turpshëm ummeti. i ummetit. Turp I turpshëm i ummetit. Turpi i tij, marrja e tij as shumë ka shku larg, derisa edhe jet kur ka ndru, ka ndru jet nga nga marrja, nga turpi. Kanë pasi një dojë më smarveshje muslimanët, janë ngrit disa grupe duke kërku disa pozita, disa dëshirët të tëre dhe janë ngrit zanët dhe janë ngrit gatje dhe shpatat. Dhe Osmani Bniafani ka qenë prisë i muslimanët. Nga turpi i malë ka ishlu pe që të vritët ajë e mështë vritën muslimanët. Ju ka dhënë muslimanët. Edha aty me grupeve të cilat janë qupësh tulip, çishtojnë njerëzit pesh, pesh har. Nga se kanë çën nga muslimanë që kanë ardhur pas sahabeve, nga ata të cilët kanë ardhur prej nomadëve këtu më radh, grupe të shumta. Othmani ibn Affanin nga marrja e madhe, nga turpi i madh, nga shpirti i madh, ju ka thonë, nëse mritni mua, a rahatoni? Nëse unë vritem, a çetconi ju? Jo, e kështë të më mërra deri sa e ka nëvra Othmani ibniafani r.a. Andaj ka në thanë djetarët se Othmani ibniafani nga turpi i ma dhe ka lëshu vëtë vetën që të vritët a i mës vritën muslimanët Andaj neve duhet që të hullumtojmë në turpin tonë por se tema jonë nuk është turpi si turp nga se e dimë se njështë kanë dëgju për turpin por neve temën e kemi dykun tjetër sa është i lidhur turpi me, me Sa ka mundësi që njeriu nëse i mirë turpi mi humor i imanit. Sa ka mundësi që njeriu nëse nuk është i turpshëm, mos më çen edhe besimtar. Kjo është tema jonë. Prandaj tham në fillim se do të diskutojm disa pjesë të moralit dhe të edukatës të cilat janë të ndërlidhura me imanin, janë të ndërlidhura me islamin e kësaj merë. Turpi është shumë i lidhur ngushtë me, me imanin. Derisa Ka harë në përshumë adithet për ingamberit sëllëm edhe të citatë se janë të ngjitura. Ka harë citatë se a i citi s'ka turpë bëndë që fardoje. Eksu me rasi që t'i shofëmi adithet e për ingamberit tonë sëllë Allahu aleyhi wasallem. Ka thonë për ingamberit sëllë Allahu aleyhi wasallem duke të rësmetu Abdullah ibnëi Omeri gjalli Omeri të radiallahu anhuma wa arrahuma thote kam dëgju për ingamberit sëllë Allahu aleyhi wasallem duke thonë el, el, el, el, el haya wal, iman, Kar Karnën gjemiën Fa idha rufja ahaduhuma rufja al-akad Në një adit ka dhambe nga mderi Sallallahu alaihi sallam Se turpi Dhe imani Janë njëra me tjetërën të njitura Pra marja E dhe imani janë njitura Idha rufja ahaduhuma Nëse njëra për të tëre ngritët Ngritët edhe tjetëra Në kuptimin orrin dyat bash o nuk rrin veç e veç. Kjo është hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po, një njerëz i cili ka turp ka edhe iman. Një njerëz i cili ka iman ka edhe turp. Nëse i mirat imani i mirat turpi, mos i vjen marre. Po nëse i mirat turpi na aludojnë dhe kemi simbole se edhe imani i është rrëhej në bazë të dozës që ju ka larguar turpin. Pra, nëse dikujt ju ka larguar krejt turpin, smulët në bazë i iman. Por nëse ju ka larguar pak, çaq ju ka larguar pe i imanit. Andaj kjo është shumë më së lehtë. Njëri mos e bazë më e madhe, mos muskuq, mos mendi në brendinë e vet, bardh për veprat e veta. Andaj para mendon ne pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam. Si kur nusja kur hinë në natën e dëndrisë. Qëfar barë është ajo? Qëfar barë është ajo? Barë shumë e madhe. Në shtëpit huaj, me njerit të huaj, dheri tani, në, për, në proces të ri, shumë të ngarkum, që shtu për ditë për nga mberi sallallahu aleyhi sallallam. Turp i madh nga anë e për nga mberi sallallam. Ma i ka alë marë prej shumë sejndeve Andaj të apë nga mbeve se ramë Karnën, o shkojmë bashk O të rejqenë bashk E neve, farë duhet të hullëmtojmë këtu Dhe duhet të shikojmë veten Prej për jashtë, sa nga vjenë marë Sa të rëprojemi Sa të rëprojemi kërësikrim dhe tyrat tona Përgjëtësit e tona Sa nga vjenë marë Kur dikush Neve nga e banë me gisht Për përgjëtësia për borgje Që i ka të na, sa n Apo manëvrojmë dhe bojmë politika ndryshme Por mi ikë për gjithsive tona Kjo është mare e shumë fishume Kjo është mare që si vjena ti Turp dhe mare Andajta për nga meri sallallahu aleyhi sallam Ato shkojmë bashkë Tërhiqet njëra, tërhiqet tjetra I është njëra, është edhe tjetra Imani dhe turpi Në adit djetër për nga meri sallallahu aleyhi sallam Ka than nga Ibni Abasi, ka than nga lehi salatu dhe selam Inneli kullidinin khuluqa Ka dhome nga meri sallallahu aleyhi sallam Gjdo fe e ka nga një moral Dalot me një moral Gjdo fe e ka nga një moral Qofte dhe e kot Qofte dhe e kot Nga se përvesh fejsa allahu gjellovara islamit Janë të kota Porse e ka një veqori E ka një veqori me të cilën mahot dhe qëndron Thapë nga më mërë a.s. Va inne khuluqa l-islami al-haja. Thapë nga më mërë i s.s. E morali, vyrtiti më idaluar në islam është marja, turpi. Morali më i lartë, më idaluar në islam është turpi. Pra ne dhe kur flasë për islam, kur flasë për fejnë e zotit, kur flasë për një muslimani cili, po e manifeston fejën që është që ishtë duhet, dije se me e dalushme atë e aje është marja. Nëse si vjenë shumë marre, nuk ka tur, nuk shkuqët, dije se nga feja ka shumë pak, nga se i devot shmi, a i cili ka frikë për zot i gjelë gjelë, u shumë i vjenë marre, i vjenë marre shumë, dhe nuk ban shdo vepër, ma djede nga shikij më truhër, nga dëgji i më truhër, nga fjalët e tij ruot, mos t'ia tham se e ranoi. Ndoshta Zoti më ia thon se marrësh, më ia thon. Duhet me krim asmirtit se si është marrë. E kështu me radhë. Pra, një njerëz i cili është mbuluar me turp dhe vlon nga turpi, ai vlon edhe nga imani. Ai ku gufon në zemrën e tij dhe në shpirtin e tij turpi dhe shumë shpejt ngarkohet me përgjithësi dhe ka dëshirën të kryejë të tëra çshhiqohe një njeriu dhe një muslimtar ai ka dhe i mund të madh andaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në islam dallohet çka turpi në islam dallohet turpi dhe nëse e lexon historinë e muslimanëve edhe në në gjendjet e mira edhe në gjendjet e dobta edhe kur janë musliman të fortë edhe kur janë dobt cilësia e turpit nuk ju bjer cilësia e marrës nuk ju bjer ndersa ka shoqëri pa marrë Ka shëshri pa mare Ka vebrat të cilat i bajnë As kush për rejtit nuk thot është të bot një shka keq As kush për rejtit nuk thot Që është të bot një shka keq Deri sa tha pengamberi sallallahu aleyhi e sellem Si vëgjët dhe da shofmi Se edhe tërheqja i, e turpit është dërgim drejt kiametit Prej tëre Ka transmitu ima Mahmedi Nga pengamberi sallallahu aleyhi e sellem Ka tha në lehi salatu e selam do të vjen para kiametit një paturpsie e madhe, paturpsie e madhe. Ndërsa para kiametit tërhiqen vlerat islame dhe shko drejt kiametit. Pra këto ka shumë amanete, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur tërhiqet amaneti për të kiametit. Pra këto ka thënë pejgamberi lejhi salatu vesselam, kur përdorat gruaja për shitjen e mallrave kur përdoret gruaja për shqitja në maldrave gjdo marketing, gjdo reklam gjdo ekspozim që ka i bat një artikulli e vendosin ati edhe një gruje e dini ju si si e vendosin ata vetëm e jetën që të qarkullohi mali tapin nga mberi a.s.s. kur përdoret gruaja për me shqit malin është nga shenjët e kiametin për njëma e mali se kjo është tapin nga mberi s.s.s.s. do të shpërndahët paturpsia deri sa De, e dhe çka ndodë derisa ta penga mesram. Hatta yazni ar-rajulu bi ummihi. Derisa njeriu bën zina me nanën e tij. Kjo e para e dita alaniatan, në publik, jo në shtëpi, jo në fshehtësi, në publik. Ndërsa më i miri i asaj kohe, më i turpshmi asaj kohë, i asaj kohe i thotë nëse mund është mu mëshef. Ajë nuk di mi thonë zbanë kjo, ajë dini mi thonë mëshefu, se s'po do këtë mirë, zotin arujt nga likësia dhe amoraliteti. Andaj për nga beris e zellem, kja metin e lidi me, me paturpsi, në një shëgjëri që humë turpi, që nuk skuqë njërzit, nuk ju venë mare kërë ranon dikan, kërë në nëshmon dikan, me gjeste, me vepra, me fjal, e kështu mëral me veprat të cilat ja ulin personalitetin atëherë qështja është nga pa imani dhe pa islami a dojta për ingamberi sër Allahu A.S. islami jon dalot me turp nga se edhe zoti jon është i turpëshëm edhe zoti jon është i turpëshëm ndërsa regullan bicilësit e zotit thot a i cili i beson emra dhe cilësit e zotit cila është prej manifestimit këtij besimi që ti beson Allahu është Zoti krijues, ai ti i jap dhe marret, ai ti i furnizon e kështu me radh. Cila është manifestimi jot, i jot? Çka praktikon ti për kësaj? Kanë von dietarët prakton kur ti jeton në hijen e këtij besimi. E çish jetohet në hijen e besimit se Allahu është i turpshëm edhe ti më të turp. Allahu i vjen turp ti më të di vdo pun. Dërsa ti kërshjatina Ajt ka thamë bërshemu Ule shikimin Zdu me këshqëti qështu Zdu ti me dëgju qëta Zdu është me dëgju Zdu është me këshqët tërpë Andaj, neve duhet që të manifestojmë tërpë Nga sepë manifestimit tërpëit është prej Manifestimit të islamët Gjithashtu Pengamberi sallallahu aleyhi sallem Në një adit tjetër ka thamë aleyhi sallatu e selam Se In në mimma edhraken nësë min kalamin nubuwa pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një fjalë të cilën e kanë ruajtur njerzit nga kreet pejgambert por këtë pejgambert e kanë thënë nga një fjalë ata kanë thënë shumë por një scoçit do e shëruaj gjenerat pas gjenerat cila ajo është ajo pa pejgamberi alaihi salatu wassalam in lam tastahi fasna' ma she'ta krai pejgambertën kan thon çet fjalë dhe pejgambresha më kan thon kët fjalë, ka plotsu. Çdo pejgamber i ka dhon popullit vet dhe xhamatit vet. Dhe atyre zot i ka pas prej njerve të cilët është dërguet ata, ju kan thon çdo kush, in lem tastahi fas na'ma she'ta. Dhe kjo është ndërlidja më e fuqishme mes besimit dhe dhe turpit. Ka thon pejgamberi alayhis salam, prej të admi e deri te unë në fund I kemi thonë njerzë, nëse s't vjen mare, bën çka dush. Kë nuk është bën çka dush me ti po ndim me me çka dush. Po ti nëse s'ke turbë dhe mare, s'kemi çishme të ndal për me çka dush. Kjo është kuptimi pra, turp, i hadithit. Pra turb i turbit ose ti dhe pro çka dush. Kjo kë ka e ka kalu vijën. Përse kuptimi i hadithit është, nëse çiki element mungon tyje, çishme të ndal. Nga se edhe në besimin Allahun që është Mos e mare Deli sa tha një pengamberi ping Në një hadith Tha lej salatu selam Tur përahuni prej Allahut Që është ju vjen tur për një një riju Devotëshëm Këni po një riju kërë është një riju Matë vjetër, matë devotëshëm Matë moshum I vjen mare Endron sielën kërsi atina Nuk silët një riju në kërsi një riju Të moshum e devotëshëm Sigur që sillen ndaj një fëmiji apo ndaj shokut vet, po i vjen mare pak. E ul kokën pak. Ndaj një hoxhin, ndaj një hafizi e kështu me radh, përprovon njeriu. Dhe kjo është normale, sa pejgamberi alayhi salatu sallam duke e manifestuar në mënyrë figurative, që vjen e mare pak prej Allahu xhelel xjelaluhu e kështu me radh. Andaj tha pejgamberi alayhi salatu sallam, krij te pengambarot ju kan thon popujve të vet, nëse të vjen mare, ban shkadush. A me ban shkadush, jo po më kthe me me u, u furnizojmë turp nga se nëse ndajve i shoh mi njerëzit duke vepruar çka doin ata, është problem i madh. Është tash e madhe. Është duke çarkulluar një vës shumë i lig që alarmon për rënimin e asaj shoqërie. Ai don neve duhet të flasim shumë për turpin. Duhet të flasim shumë për marrën, nëse dikush nuk e di diçka juridikisht se s'ban apo shpesh janë njerëz që thjeton, se kanë ditë valla se kjo s'ban nuk e pas në ditë se kjo është haram edhe pse kjo ka këtu shumë manovra dhe shumë politik dhe shumë në mënir tërhetës edhe dhe, dhe, dhe lëprore njërzit tërhi që nëse kam ditë por se qështë që është pak më ndryshe por po supozojmë se se këtë ditë po supozojmë se se këtë ditë a nuk është do njërë mare a nuk është mare dhe njërë Allah me gjejtë disa vene vë Allah ishtë përsharë dhisa njërzë në vjenë mare me në gje Shumë njerëz ikim për shumë vendeve se nuk do në me pa dikush. Por nëse e shef Allah i se ka shumë gojle. Apo nëse e shef Allah i se ka shumë gojle. A ndaj i shef njerëzit sot subhanallah i l'adhim. Dhe kjo është nga hipokrizia. Hipokrizia dhe dyftirsia e njerëzve. Edhe hajdutët më të mdoj. Edhe vjellësit më të mdoj. Për cilin kamerat. A ka kameras ka? E nëse ka kamerë të rhiqet E nëse s'ka kamerë vepranë Zotin Arruj Apo dhe Modelet të ndryshme, dokumentar të ndryshme Se si njëri ju kër e shëf kamerën E lenë të vjedhurë, Zotin Arruj Por siri Zotin Gjelleluhu -Gjell Por marja prej Allahut Mos me të pajë që ashtu A ti nuk i duhet kamera Zotin tonë të bare ke vëtjara Vëhë sëmihë u lbasir Tha Allahu Gjelleluhara Ajë dëgjonë dhe shëf Sheth A në njëriut duhet me orë tur prej Allah u gjellu ala Marë me orë me pa Allah u te bare kjo vë të ala Në disa vende Por njerëzit nga humbja e këti virtiti I frigohen plastikës I frigohen kameras Se po më shofi njerëzit Po kanë me të pa një ditë prej ditëve të gjithë Dhe një ditë prej ditëve tha Allah u gjellu ala Jo me tup lësëra ir Një ditë kanë me u zbulu Dhe kanë me u shpalu të gjitha sekretet. Të gjitha sekretet. Andej Thaniani prej dietarëve të Egjiptit kështu. Sa nëse do në me edit se çish i vjen llogaria ditën e Kiametit. Dhe sa e vështirë është. Dhe sa e rëndë është me dhën llogari përpara Zotit të Barë këtu te Alla. Tha neve sot e kuptojna shumë më lehtë se sa edhe disa prej gjeneratave më të kaluara. Me paracitjen e filmit dhe videove dhe kamerave të ndryshme Tha vetëm para me ndo Vitët e tua Gjashdhejt, stafdhejt, pazdhejt Sa i ke pas Qatësa ki me jetue me, me ta përmblev ty krejt me një vend Dhe me ta bo film A je i gatë shumë ti Me i shiku krejt të skenat Ka ke hi e ka ke dal Ku je vetmu, ku se si vetmu Me i shiku me gryën tane Me thmite tu me babën tanë, me nanën tanë, me ajalartë e tu, me kojshitë e tu, edhe me krejt njerës të zëtë kanë rëthuë, krejt bashkë publik me e shiku nga filmin tanë, Zotin Arrujtë. Kësh njeri ju kisht dash me, me mlu shumë skejna? Sa njeri ju kisht tanë, moni që ta më seqitni? Sa njeri ju kisht tanë, moni se që tu shumë keq është më zdale? Sa? Shomë, o dhezër. Shomë të nderuar gjëmatli njerës kishtin thamë, Në dite në kiametit nuk e këputna Ikra, kitabek, legjoje këtë livrin A ba me leghut t'inza Hap t'azi, legjoje Hap t'azi, legjoje E qysh hap t'azi Në t'a din këtë që ki bo Në t'a din këtë që ki bo Andaj, sa so është në vështirë kjo? Sa so është në vështirë kjo? Heke këtë reshtë, heke këtë reshtë Nuk e hekë Allahu gjele gjelaluhu Ma jel fidhu min kawlin Illa ledejhi rakibun atidh Tha allo u gjelën surën, ka fësura E cile e paracet këja metin Tha zotë i unë Gjelë gjelën u nuk e shlën një fjallë Shiko, nuk thot, nuk e thot Se me e thanë është pak me, me e kryuë, me me nduë E që shë e thot e kështë të merad Jo, kjo është mënyr ma akademike Jo, ma jelë fjullë Se gjuhën dhe një fjallë Illa le dhe i hirakib Vetëm se në qafë e ka nja Një, një përqelës Atid Edhe nuk shlën penj Nuk shlompe, më thon jo çfarë s'po s'po shkruaj. Pësh, e shkruan më një herë. Më një herë e shkruan. Andaj turp i prej Allahu xhëlaluhu, gjele edhe turp i prej njerëzve, në ditën e Kiametit ku do të zbulohen gjërat, na ban neve që që murohet prej Allahut me në armadhe, më thon, edhe nëse disa sende, edhe nëse nuk janë në nivelin e haramit, është marrë me i bó. Disa sende, sahabët nuk i kanë ndoh prej marrë, si ato që janë kon haram. Për nga mbejës e se më shumë se ndër nuk i ka bo Jo që janë konë të ndaluara Po i ka dhe mare Ale i salatu O e selam Andaj Turpi Prej allohu të barek e vëtë jala Dhe turpi prej njerëzve Duot jetë elementi Dhe faktori dhe vyrtiti cili Në shëqëron neve në Në ruajtjen e E imani Gjithashtu kanë thënë djetarët Turpi është disa lojesh Prej tyre të cilat i ka nda, të urpi, kanë dhënë turpin kanë dhënë turpi është dy kategori. Turpi për Zotin dhe turpi për njerëzve. Turpi për Allahu Eluara dhe turpi për njerëzve. Dhe kjo është nga natyrshmëria, atë që na ka krijuar Zoti on te bareke o te hala. Para ata të, të, të cilët nuk i është prish natyrshmëria. Zakonisht njerëzit jo çdo herë do vepër e lënë për hir të Zotit. Por shpesh herë e lënë për hir të të shivet njerëzve ndë njëherë kjo sytë e njerëzve është hipokrizit por ndë njëherë nuk është hipokrizit disa veprat e liga nuk janë gjithmonë hipokrizit nëse dikush e le një pun por hirtë marës njerëzve por nuk e ka shumë parasysh zotin apo edhe ndështat në sytë e zotit nuk është shumë madhe ajo por e le në për hirtë e njerëzve e kështë u më rad apo a loja falë njerëzë nuk ja falin a, a logaritet gjithmonë kjo Mos imana, po, hipokrizia Po munafik luk, jo Tha për ingamberi sallallahu aleyhi sallim Kullu ummeti muafa Tha për ingamberi jun sallallahu aleyhi sallim Dë gjënë e këta dit për ingamberi sallim Sa është e madhe dhe për i njerëzën e postur Edhe për i njerëzën e postur Tha rejë salatu selam Kërrejtum me ti jem Janë të faljt Janë të faljt Pse janë të faljt të të shokhme në vazhdim të haditit illel mujahirun vetëm se atate cilët bojnë të liga haptazi, para njerëzve kretu me të jemë është i faltë në guptimin që ka bo vetë në katër mure ka nga bu dikun, ka rëshqit dikun e falë zotë i unë gjele gjeleluhu besimtarin, muslimani cili pas ta i skuqet e i vjen mare pëndohet, i, i vjen keq, i vjen bishman përveq atyre haptazi Cë haptazi nga sa po e thën ligjin e turpit. Po nxit normalitet, po nxit kcijo. Andaj, nëse dikush punon në thirën e turpit të njerëzit, nuk e fan Allahu xhel xhelalu. Ai t'i mundohet me gollij, ai s'e zgogoje. Pikujt po të vjen marrë. Pse më po të marrë? Kët janë të bó. A në Evropë shka bën? Po në Evropë edhe shka s'bën, as më nami bó kët. Nuk më nami bó kët se kanë parë na kët më bó. Qas është turp për Allahut, është turp për muslimanëve është tërpë që të Allohu gjelëllu i ka donë gjithë të të mira dhe na me i bo shumësia andaj dha për nga me së nga më krejt e falë Allohu me i ti në temë përveç atyre të se darin haptazi haptazi dhe mundon me me e bo kod së është mare kjo u kanë dikur mare para 3 400 vjetve por sot njërës kanë përparu sot njërësit kanë e së përpara janë avancue thu se njëri ju nuk është a njëri thu ti se njëri ju nuk i ka ato, por bëlet zati ka pasaj i kalumi. Jo, do të më marrë për njerëzve. Do të më marrë për njerëzve. Do të thon turbosh me vao kjo, nuk na takon neve si ç'shrim me vao. Në një vend ku dhirrat e zonit dhe falet namazit dhe jepot zeçatit agjërohet Ramazani, është turbh disa vepra me vao. Pra turb për Zotin Xhelel Xhelalu. Andaj, turb për prej Allahut dhe turb për njerëzve, duke u larguar të qçiave, këtë këto e përbojn një pjesë shumë tranzish me të te imanit të, imani të njerëjut dhe më e rëndësishmja për kësaj është se humbja e marrës, humbja e turbit alarmon dhe jep sinjal shumë të zëshëm se njeriu është duke u afrua marrja e imanit Zot i na rujt andaj na lutim Zoti do të bare ke u te ala që Allahu na bën asnjërt të turpshëm. Na furnizon Allahu me marrë dhe tort. Marrë për Allahu dhe marrë për njerëzve. Na largon Allahu u gjelon nga punë te liga. Nga thun të cilat nga shëmtojnë në evë dhe nga e zbejnë personalitetin Elus me Allahun të barëke wa të ala Që Allahun jelle jelalu shëshinë në musliman Nga Allahun të arun gët li gëtë të qiyat Elus me Allahun të barëke wa të ala Që zotihon jelle jelalu hu musliman Këtë qenë Allahun të ndihman Aqulu qabli hadha Wa astaghfirullah li hu lakum Fa astaghfiruhu Innahu hu lgafur rahim Wa alhamdulillahi rabbila